În mine simt și pasărea și fiara. În mine simt și pasărea și fiara. Le cresc pe amândouă în carnea asta. aripa am sparge inima și coasta, Mă sfârtecă dihania cu ghiara. una în bârlog, iar alta sus, În casta amiază care-și fulge rătiara. Ah, pasărea mea, arde-mi te -arpara. Bătu mite arbărlogule în pasta, călabele și zborul mă sfâșie, și în neregii și în cerul necuprinse, că zilnic sângerând de pofta vie, ies mai zbârlit din trup pe ghiare întinse, ca să mă surp în mine ciocărlie, surpată din azururi neatinse.